Tässä taas Kattiradion aalloilla seikkaillaan ja täältä Tallinnasta terveisiä kaikille. Meillä on taaskin vieraita, arvovaltaisia vieraita tällä erää, todella arvovaltaisia. Pyhtään kunnasta on meillä vieraita, mutta tietysti itse päävieras nyt ei valitettavasti päässyt mukaan. Mutta meillä on täällä Sari Ceder, hallit pyhtään kunnan hallituksen puheenjohtaja. Tervetuloa, Sari. Kiitos. Ja Osmo Kallio, valtuuston puheenjohtaja. Ja Kari Huovila, hallituksen varapuheenjohtaja. Tervetuloa kaikille. Kiitoksia. Kiitos. Teillä oli muutakin asiaa tänne kuvaan tulla tänne Katti Radioon kertoilemaan. Te olitte tuolla Haljalla. Haljalla, se Haljalassa oltiin täyttää 775 vuotta tänä vuonna. Oho, oho. Ja tota, ollaan, sehän on pitkäaikainen ystävyyskunta pyhtäälle, että tota, aina vuosittain tehty ja kunta kuntavierailulla. Vierailulla, ja, joo. joo. No. Puhutteko He suomea. Suomea, mutta joo, se, joo, he osaa hyvin Suomen kysyä, että, että sekä valtuustopuheenjohtaja että kunnanjohtaja. Niin. Ja tietysti Englantihan on sitten No Englanti on ei. tietysti sitten se, joo. Se on joku pieni kunta. Joo, Virossa. se on tästä 90 kilometriä tuonne Venäjällä päin, niin, joo, pohjois niin. joo. Mm -hmm. Ja Pyhtää on, mitä puhuttiin, 100 kilometriä Helsingistä. Joo, itäpäin. Itäpäin. Itä, itä kaupunki. jotta. Joo, pieni kuin. Pieni, 5300 asukasta. No ei oo kovin Kyllä on ihan riittävästi. Ja, riittävästi ja tuttujakin jo niin, meille, tuttuja. että kyllä se maailma niin. on niin pieni. Ja. Mutta se, mitä varten te nyt olette Kattiradiossa, niin on se, että mä luin, luin tota, Facebook, mistä se nyt olikaan, että teillä on siellä erikoinen työntekijä yhtään kunnassa. Hmm. Ja hän on. Hän kerran. on pörri virastokissa, <laughs> joka, joka tulee aina aamusin töihin sinne sinne kunnan toimistoon hän on. Tulee sen ihan säännöllisesti vai? Öö, no, enimmäkseen mun ymmärtääkseni niin kesäaikana on, joo. mutta myöskin talvella kyllä. Hän kesälomaa vietä ollenkaan. Ei, ei, ei, ei hän vietä. Tänne, niin joo, mm. niin joo, mm. joo, joo. Mistä hän siis tulee? Tuleeko hän niin kuin jotenkin ihan oma-aloitteisesti vai tuokohan? Joku hänet sinne ja missä hän asuu? Ja... No hän asuu ihan siinä kunnan toimiston lähellä, ihan siinä vieressä. Ja hän tulee ihan oma-aloitteisesti sinne. Ja, Miten ja... hän pääsee sisälle? Onko teillä ovi auki vai? No hänelle avataan, tietysti, tietenkin tietysti. Hänelle avataan ovi. Ja, ja tota, hän on niin innokas työntekijä siellä kunnan toimistolla, että hänen, häntä on vaikea välillä saada lopettamaan työnsä, eli mm -hmm. saada sitten... Niin, pitäisi lähteä kotiin. Niin, niin. Välille. ja sitten jos illalla esimerkiksi on kokouksia, niin hän on pyrkimässä sinne sisälle. Tietysti, niin. niin. Onko hän päässyt mukaan kokouksiin? No välillä hän luikahtaa sinne ja, ja välillä hän käy myöskin niin, että, että, että hän, hän tota, niin unohtuu sinne ja sitten joku huomaa niin kuin viime tingas, että ai pörri on vielä täällä. <hysy> nyt täytyy pörri laittaa ulos. Onko silleenkin käynyt, että hän olisi hyväksi jäänyt? Sitä, siitä en ole ihan varma, onko näin käynyt. Joku aina osaa ohjata, ohjata sitten ulos. Joo, kyllä hänestä pidetään kyllä hyvää joo. huolta. Saatko ruokaa teille? Joo, kyllä ja juomaa, juomaa, mm, juomaa mm. annetaan hänelle. Ja, ja hänen lempipaikka on hallintojohtajan tuoli. Joo, niin, joo, työtuoli. työtuoli joo, joo. Ja hän on siellä milloin missäkin kun sinne menee menee käymään niin, niin tota, tietyssä osassa kyllä enemmän sitä niin pääovesta, missä kunnanjohtaja ja hallintojohtaja ja, ja näitä sihteereitä on, niin siinä osassa hän enimmäkseen niin kuin, niin, Ai, hän on niin kuin, joo, työntekijä. Joo, hän on sen tason työntekijä. Ja, ja, ja. Viime keskiviikko hän tuomitti kynnysmaton virkaan, hän oli siinä tulikaapissa poikittain oven eessä sisäpuolella. meillä on monta tehtävää. No, no. Asiat katsoi harppua ylitti, kun hän läks pois. <tos> Onko tätä miten kauan jatkunut? Onhanhan. Ai, vuotta varmaan. Niin Koska meidän aikaisempi kunnanjohtaja oli allerginen eläimille, niin no, meidän sanotaan, että nostetaan kohta kissa pöydälle, jos ei ala asiat selviämään. <tos> <lain> joo, silloin pörri tuli. <lain> onko hänen oikea nimi pörri vai onko se teidän antama nimi? Se on meidän antama nimi. Kukaan joo, joo, joo, joo, ei ole käynyt naapurista kysymässä, että mikä vain virallinen nimi Niitä on. ette varsinaisesti tunne tätä perhettä, mistä tämä kissa tulee. No joo, tull, siis tunnen kyllä tiedän mistä yeah. perheestä on. Ja vasta meillä oli joku kokous siinä. Se oli kunnan hallituksen kokous. Ja niin sen jälkeen oli tämän perheen kaksi poikaa oli siinä pihalla. Niin me sitten tuli työ etsimään pörriä, että missä pörri on. No joo, et hyvä, tuli vähän katsoa. Että <tos> Tulisiko Pörri jo kotiin? Niin, niin. Te tietää hyvin sen, että. Pörri Joo, kyllä, aikaa. kyllä. Pörri on kyllä. Töissä, niin ja niin. sitten tässä on käynyt mielenkiintoinen juttu, kun muistan silloin alkuaikoin, niin kun Pörri rupesi käymään siinä, siinä tota toimiston, niin Pörri ei ollut niin kauhean siisti. Mutta hän on selvästi niinku nyt siistiytynyt ja ottanut tämän mm. roolin myöskin, että hän kun edustaa kuntaa, niin hänellä on aina turkki kauhean siistiä mm. ja, ja leikattu ja harjattu mm. ja muuta. Että, et, ja mirri <lain> niin, niin joo, tietenkin. <lain> niin puutti mm. sitä, että hän on todennäköisesti poikakissa. Joo, nimestä ja, ja koostapäätelmä. Niin, joo, mä minä. sainkin valokuvia. Sain valokuvia hänestä, niin hän mm. vaikuttaa kyllä todella kookkaalta kissalta mm. ja, ja vähän erikoinen värityskin. Että ei oo ihan, ihan tavallinen mustavalkoinen. Niin, mm. Ei oo. Epäilisin, joo. että pitkälti yli kymmenen kiloa painaa kyllä. Että. Oho, oho. Joo. On, on se, että on joskus niskaskin kokeillaan. kokeilla. Joo, Aika joo. painava on kyllä. Mm. tulee se syliin? Tulee. Tulee hän niin sylji kyllä, joo. Ja, ja antaa ottaa syliin, syli. juu. eivät tykkää. Joo. Joo. Ja tykkää kurmotuksesta. Kissahan on tykkää, kun niitä kurvattaa. Joo joo joo, joo, joo, joo. Käykö siellä sitten, miten mä ymmärsin, että siellä käy niin kuin, kun asukkaatkin sitten katsomassa pörriään välillä? Joo, ja, ja saattaa käydä ja kysyä, mitä pörrille kuuluu, ja tässä oli ollut joku Ymmärsin, että onko hän kesäasukas tai ö, oli vasta niin kuin viime viikolla oli, oli tullut siihen kunnan toimistolle ja kysynyt, että miten Pörri voi, että et tota, hän on lukenut tällaisesta kissasta ja halusi nähdä sitten, no, et onko joo, sen paikalla, että onko se paikalla. Se olisikin aika upeeta nähdä, miten pörrit tekee töitä <tos> siellä. Niin, niin tervetuloa vaan katsomaan niin, sinne. Joo. <tos> Minkälaisia kaikkea? työtehtäviä hänellä sitten on, että mitä hän puuhastelee päivät siellä ihan ylipäänsä. Suurimmat puuhat taitaa olla, kun hän niin, niin. niin taitaa no. olla tuosta kuvauksesta mm. päätellä, Nyt voisi olla <köhön> aika. <köhön> niin ja, ja varmaan hän tuo semmoista niin kuin Rentoutta mm. ja poistaa mm -hmm. stressiä siellä, koska kyllä. kissan silittäminen, Joo, hän, se vaikuttaa mm -hmm. Mm -hmm. stressihormoneihin. Että hän ehkä sen takia meillä onkin siellä kunnan toimistossa niin rauhalliset työntekijät, mm. jotka mm -hmm. tekee kyllä tehokkaasti. Sitten hän antaa inspiraatioa mm, siellä niin myöskin. Niin. Onko siellä kuinka paljon työntekijöitä? Ah, nythän paljon. me ei tippu, kun me ulkoistettiin sosiaali- ja terveyspalvelut, että aha, aha. Sitä 30 oli ja nyt tällä hetkellä olisiko me 170. Juuri, juuri. Miten teidän työntekijät ottaa sitten yle yleisesti ottaen vastaan, että onko kaikki ihan yhtä lailla innoissaan vai onko siellä ehkä sit joku, joka kärsii allergiasta tai jostain tämmöisestä? En, en ole kyllä kuullut, että siinä kunnan toimistolla mm. olisi kukaan niin valittanut että tämä kissa mm -hmm. ei saisi olla mm -hmm. täällä tai, tai kärsisi. Mm -hmm. Kaikki tykkää ja ottaa ihan avosylin pörrin sitten vastaan. Kun... Kyllä mun mielestä Joo. näin on, että hän on hyvin tervetullut sinne. Toihan on hyvä tilanne kyllä. Joo. Ja Mm, Joo, onneksi ei ole tarttuvaa. <lipitusot: Ay glorious> <lipitusot> että te kaikki, et te Joo, et te kaikki viraston työntekijät loikoilee <lip Burton> Niin, ja sitten tässä pohdittiin vielä, vielä tuota tätä, että miten se pörri sitten käypi hiekalaatikolla päivän aikana, kun hän on siellä töissä. Niin täytyy varmasti käydä. Onko hänellä? Oma hiekkalaatikko siellä vai? silloin aika laaja hiekkalaatikko, että sitten se käy ulkoon. ulkona. Ulkona, mm. mm. pian Joku päästää Joku aina päästää ja ja ulos ja, ja sitten sit tulee takaisin. Mm. Just joo. Hän ei koputtele mm. eikä mitään, mutta se pystyy niinku näkemään sitten heti, että... Missä, Jotenkin näin. ...missä pörri pörri mm. niin, Kyllä, se mm. tiheä ovi käy kuitenkin ulkona. Mm. Joo, joo, joo että hän pääsee, pääsee takaisin sitten. takaisin sisään ja ulos aika nopeastikin, ei siinä kauaa tarvi olla. Joo. Niin te mainitsitte kanssa asiakkaat, niin onko teillä sitten yleensä, kun teillä tulee asiakas, niin miten he sitten suhtautuvat, että täällä on kissa? Vai mm. onko ihmiset yleensä tietoisia, että ne osaa jo odottaa, että täällä on? No aika monellehan sun on yllätys kyllä, mm. että on, niin kun kissa tulee mm. vastaan mm. ensimmäiseksi, kun mm. tulee kun <laughs> Aola, ei ja, ja, kuvitella. Mutta, kyllä, positiivisesti ottaa mm. vastaan mm. ja onhan se sellainen... Niin rauhoittava tekijä, kun tulee sisään, niin monihan tietysti vallastin. jo velästyy virkamiehiin, kun pitää mennä juttuun sinne. Kyllä joo, sekin on toimittaa. jo jännittävää. Niin, niin, niin, tuota, niin. No, sit kun tuleekin yllättäen kissa siihen vasta tai makaa jossain tuoliin, niin sehän jo heti helpottaa niin mm. asiakkaan pressii, se on Onhan mainio idea, ajatelkää nyt verotoimistoonkin, kun mm. menee. Ihmiset jännittää aina sitä tilannetta joka tapauksessa, siellä olisikin kissa, mm -hmm. niin se olisi ihan... Nii. Vähän aikaa selittää ne mm -hmm. niin. Niin. Niin. Niin. niin. Joo, se on. nimittäin, kun menee verotoimistoon, niin käyrä aika korkea, no, ei. ei se pitäisi olla enää tänä ei, päivänä, mutta se on tietysti sellainen vanha, mm. vanha asenne, että siitä on vaikea päästä eroon. Moni, kun Vaan tulee sinne sitten. kunnan virastoon hoitaa niin kun omasta mielestä tärkeä asia, niin mm. se jännitys mm. on varmaan sellainen, että kun se kissan näkee ja vähän silttää, niin... Joo, ja sitten ymmärtää, että täällähän on ihan ihmisiä. Niin. Mm. ihmisiä nämä virkamiehetkin on. Ja tulee siihen juttelemaan ja sitten vähän aikaa puhuu kissasta, niin vähän toisella fiiliksellä Joo, menee Joo. Mm. Jo. ja asia on asian, tietysti, niin... hän se oma asia on tärkeä. Jännittää tietysti sitten mennä sitä toimittamaan, kun ei niistä välttämättä niin ymmärräkään. Mm. Mutta... Niin ja se vastaanotto, kun ei ole aina ollut ajansaatossa virkamiesten... Ei, ei, niin kun ei. Se ei, ei ollut ei, mitään niin luokse, vetävää. Ei, ei todellakaan. Niin kun, joo. Pitäisi tänne tulla. Ihan vääräs paikka. Kyllä, se huomaa täälläkin täällä kissa-kahvilassa, kassi nurrissa, minkä tiloissa meilläkin tämä studion, Kun asiakkaita tulee tonne, niin siellähän jutellaan keskenään ihan tuntemattomat ihmiset hymyilevät toisille, juttelevat ja juttelevat. Kyllä se, kyllä se niin kun tekee, sen laukaisee sitä, hmm. sitä jännitystä, mikä on ihan. Ihan kiva. Mutta sä kerroit sitten siitä, että mikä oli se pörrin lempipaikka. Kyllä, se, niinku siellä oli, että se on se hallintojohtajan huone ja hallintojohtajan tuoli varsinkin. Ja jos hallintojohtaja istuu omalla tuolilla, niin se istuu sit siinä vastapäätä tai muuta. on sit siellä, Olin kerran asioimassa toimistoshallintojohtajan toimistossa hallintojohtajan kanssa, niin tota, pörri kattelsiin vähän silleen, että voisitko kohta lähteä, että haluan tuohon tuoli, tuoli takaisin. Hänellä oli ihan oma... Hmm. Onko teillä sitten siellä huoneiden ovet auki, että pörri pääsee liikkumaan? Kyllä aika useasta on. on. Jos ne on kiinni, niin sit on joku asia hoidettavan siellä. Hmm. Totta kai, joo. joo. Mutta pörri voi olla mukaan. Pörri voi olla pörri saa olla joka neuvottelussa mukaan. Joo, kukaan ei oo ajanut ne. pois. Ne. Ja teillä on tota, teidän kunnan sivuilla tuolla netissä. Eikö sielläkin ole? on. Pörri. pörri on, on henkilöstökuva. valokuva oikein siinä. No, no. en löytänyt sitä. Mä se oli ihan viimeisenä siellä hallinto- ja talousosaston alla, niin siellä Aha. on. on siellä. Se joo, hallinto- ja talousosaston sieltä löytyy se ihan viimeinen. Hallinto- ja talousosasto ja sieltä on. löytyy joo. sitten Pörri. Oliko se Pörrin kuvaakin? On. Ai joo, <laughs> <laughs> Kyllä te olette mainioita ihmisiä. Täätti <laughs> <taisi sanoa. laughs> <laughs> tota, oli tosi, tosi kiva, että tulitte tänne. Mm. Meillä olihan teille muutakin asiaa tänne tallin, Tallinnan päin, mutta tuota, oli todella mukava, kun tulitte ja tulitte kertomaan tästä. Tätä on odotettu täällä kovasti, että milloin me saamme kuulla pöristä. Joo. Mm. Joo, Kiitoksia, että saatiin tarina. tulla ja tämä oli ihan miellyttävä. Tämä oli tosi me, miellyttävä. Joo, nähdään, että kissat lähentää. Kyllä, kyllä kissat lähentää, se vaan on näin. Joo, oh. ja sulla järjestetään oh. sitten kissa. Sähän se Joo, joo. joo niin mä joo, hoidan joo, sulle kissa. nähdään, että kumpa lähtee. Lähteekö vai kissa? Ei, kissa jää katsotaan lähteekö eväntä. Niin, niin se, se on ilman muuta selvää, mm. että kissa menee ensin. Niin. Ensin ja sen jälkeen tulee sitten kaikki muut, mm. jos tulee. Jos teillä on muuten kuvia, jotakin mukavia kuvia tästä pörristä, niin laitetaan ihan mielellään to siihen Joo. meidän Facebooki tämän ohjelman yhteyteen, niin pistäkää vaan tulemaan. Niin näkee sitten kuulijatkin, että mistä... on. se Sitä ei ole. Se on. Joo, sen voisi laittaa. sinne myöskin sitten, että Joo, miten se pörri Joo. Ja kuten aina meillä on ollut tapana, niin meidän vieraat valitsee musiikin. Ja mikäs oli nyt, Sari? Cats-musikaalista kappale Memory. Okay. ja sehän sopii tähän justiinsa. Mutta me kiitämme teitä vierailusta. Kiitoksia. Me Kiitoksia. teidät tuonne satamaan kohti. Ja terveisiä sinne Suomeen. Kerrotaan, Kiitos, se, kerrotaan. Ja hyvää kesänjatkoa tänne. Kiitoksia. Kiitoksia. No niin, pyhtääläiset saateltiin tuosta ovesta ulos ja onnellisesti satamaan ja Suomea, matkalle Suomea kohti. Mutta meillä onkin heti seuraava vieras. Vieras täällä meidän tuli oikein nyt ahkerasti. Ja meillä on vieras tuolta haapsalusta, Kim Aaje. Tervetuloa, Kim. Kiitos. Meillä on nyt murheellisin, murheellisimmissa merkeissä nyt tämä sun vierailu. Elikkä teillä on siellä aika katastrofaalinen tilanne. No, tällä hetkellä on katastrofaalinen tilanne. Meillä on yhdessä vanhassa pioneerilaakrissa, eli siis leirissä, tällainen noin 150 kissan kissakoloni, jota tällä hetkellä yritetään hajottaa ja sijoittaa näitä kissoja. Jopa ihan kotiin. No, niitä on viety pienempiä kissoja, siis kissan pentuja sieltä, ja pienempiä kissoja on viety eri puolille. Eestiä pohoitokoteihin, koska ei ole muita paikkoja, mihin niitä enää sijoittaa. Miten tämä löytyi sitten tämä tilanne siellä? Öö, no se löytyi sillä lailla, että ulkopuoliset ihmiset antoivat tietää sen Eestin luomakaitseliitolle, joka taas tiedotti siitä kolmelle muulle järjestölle, koska kyseessä on niin suuri mitä Estissä on koskaan tavattu, että yhdenkään yksittäisen organisaation voimavarat ei riitä hoitamaan noin 150 kissaa. Ja sitten tuota, te löysitte sen paikan sieltä, se oli metsässä? Se on aivan metsän keskellä, semmoisessa vanhassa hylätyssä pioneerileirissä, jota ei ole. 90-luvun jälkeen oikeastaan käytetty enää mihinkään ja se on pankin omaisuutta ja pankki uhkaa sen purkaan nyt kokonaan, kun on tullut ilmi, että siellä elää eräs vanha venäläinen rouva ja tässä leirissä tai niin pioneerilaakerissa ei ole ei sähköä, ei vettä, ei mitään. Mm. Mutta ne kissat on siellä sitten sisätiloissa? Kissat on sekä sisä- että ulkotiloissa. Joo. Ja lisääntyvät koko ajan? Joo, ne lisääntyy koko aika. Alkuperäistä määrää ei kukaan tiedä. Niin paljon kuin me saatiin siitä rovasta irti, niin tiedetään, että kissoja on kerätty ympäri Tallinan katuja. Eli tavallaan kissat on tallinalaisia, ei allelepasta. Jos, jossa tämä paikka sijaitsee. Se on lähellä haapsallut. Ei ole, se on hmm. 70 kilometriä Haapsalosta. Aha. Itse asiassa se on Harjumaan puolella, Aha. ettei Joo. se ole Läänemaan puolella. Mutta koska tosiaankin voimavarat ei riitä, niin siihen otettiin mukaan Haapsalo, Saapsalon varjopaikat ja eesti luomakaitseliitto ja Nurit. Joo. Että sillä tavalla. Mitä te olette nyt sitten tehneet näille? No, ensinnäkin kaikkia kissoja yritetään hoitaa ja leikata. Siis kaikki ne kissat on sairaita. Siellä on mätäneviä silmiä, erilaisia muita infektioita, punkkeja, kirppuja. Ja ikävä kyllä kuolleita kissoja tuntuu olevan vähän joka puolella. Ja levittävät sitten tauteja. Erilaisia eri, tauteja levittävät joka puolelle. Joo, joo. Onko ne nyt missä? Ne ovat edelleenkin siellä leirissä sen takia, että meillä ei ole mitään paikkaa, mihin niitä sijoitetaan. Hoitokoteja meillä olisi erittäin paljon tarvetta, tai siis tarvittaisiin erittäin paljon hoitokoteja. Joo. Mutta todennäköisesti nyt 150 kissalle ei löydy hoitokota. Ei varmaankaan, tuntuu todennäköisesti, että ei löydy ihan helposti, mutta tässä olisi nyt haastetta sitten jokaiselle, että jos olisi mitään mahdollisuutta antaa hoitokoti, siis tilapäinen koti. Aivan, siis tämä hoitokoti on tilapäinen koti ja me huolehditaan näiden kolmen järjestön puolelta hiekat, hiekkalaatikot, lääkitykset, ruoat, siis kaikki mitä se kissa tarvitsee. Että kenenkään lompakolle se ei käy. Niin, jos ottaa, jos ottaa, jos ottaa tämmösen, niin teidän puolta saa sitten. Ja tässä olisi varmasti nyt sitten myöskin paikka miettiä, että mistä niitä saadaan niitä tarvikkeita, mistä saadaan hiekkaa, ruokaa. Ai, aivan, ja siis rahallinen tuetus on myöskin meille erittäin tärkeä. Joo, joo. Niin tässä olisi nyt haastetta kehiin sitten jokaiselle. Että jos sulla on pienintäkään mahdollisuutta auttaa, niin nyt olisi siihen oivallinen tilaisuus. Muuta mä en voi sitä luota, kun että siitä saa itselleen palkinnoksi erittäin hyvän mielen. Aivan, joo. Siis me tarvitaan kaikkea mahdollista lääkityksistä ruokaan, 150, koska tällä rouvalla esimerkiksi ei ole ruokaa niille kissoille siellä. Hän pitää niitä kuitenkin siellä. Kyllä, kyseessä on henkisesti sairas ihminen. Joo, joo hän ei ymmärrä. Ei ymmärrä ja tuota, tämä ihminen on TV-haastattelussa eli uutisissa sanonut, että se on Jumalalta tullut pyyntö. Niin hän itse uskoo tietysti hän näin ja ajattelee, että hän tekee tässä hirveän hyvän työn. Aivan, se itse uskoo, että se tekee, mutta päinvastoin se tekee sen teke eri, kyllä, kyllä erittäin pahaa jälkeä. Joo, Joo. Esimerkiksi mulla on kotona kaikista ne sairaimmat kissat eli mulla on tällä hetkellä 11 kissaa kotona. Sulla on omia siinä mukana? Ei, siinä yhteen ei ole laskettu mun omia kissoja, oh. vaan mulla on 11 hoitokissaa. Oh, plus oh, omat kissat omat siihen kissat. päälle. Ja niitäkin on muutama. Niitä oh, on viisi. viisi. <laughs> Miten sä tuota, kun sä sitä, että ihan konkreettisesti, kuinka sä joudut hoitamaan niitä, varsinkin niitä sairaampia? No päivä? mulla on erittäin sairaat kissat, eli nämä on Antti antibioktipiikit joka päivä. Ja se, mulla on kissoja, joiden takajalat ei enää liiku, mm. erittäin pahat silmätulehdukset, matoja täynnä, kirppuja täynnä. Mm. Ensinkin siis, äh, parasiittilääkitykset ja sen jälkeen antibioottilääkitykset. Mm. Mm. Ja, ja tämmöisten kissojen kanssa esimerkiksi, jolla takajalat ei Toimi, niin se on joka päivästä pesemistä, puhdistamista ja sen kuntouttamista. Luuletko, että siitä saa sitten? No se on vähän kyseenalainen, että saako vai eikö saa, mutta tota, ainakin tällä hetkellä ne jalat on alkanut pikkusen enemmän liikkumaan, mutta sataprosenttisesti ei voi sanoa. Niin, että hänestä tulisi täysin liikkuvaa kissaa, mutta sittenhän meillä on niin kutsutut, voiko sanoa, pyörätuoli olemassa, että laitamme kissalle pyörät alle. Niin mä oon nähnyt semmosia, että, on siis, että kissa istuu tai jotenkin sitten siinä ja etutassuilla pääsee sitten. Joo, tällä kissalla toimii erittäin hyvin etutassut, niistä ei ole yhtään mitään ongelmia ja... Äh... Mä tiedän, että testissä joku niitä tekee. Mä en ole vielä löytänyt sitä ihmistä, mutta mä en lähde lopettamaan esimerkiksi kissaa ainoastaan sen takia, että sen takajalat ei toimi, koska ratkaisuja on muita. Näitä pyörillä tai rata niin no voi sanoa pyörätuolilla liikkuvia koiria, kissoja on ollut ennenkin ja tulee olemaan. Niin on, niin on joo. joo. Niin sä kerroit, että sä oot tosiaan hakenut sellaista ihmistä, joka osaa tehdä tämmöisen niin sanotun pyörätuolin. Joo, mä olen hakenut. Mä tiedän, että Eestissä tämmönen ihminen on jossakin. Se oli jossakin TV- vai lehtihaastattelussa, jos mä luin, että tää mies tekee niitä. Mutta toistaiseksi mä en ole sitä löytänyt sitä artikkelia mistään. Joo, jos joku tietää, niin vinkatkaapas. voi voi ilmoittaa myöskin. Myöskin, että me ollaan sitten yhteydessä tietysti tästä asiasta. Miten sä luulet, että tämmöinen kissa saadaan sitten kotiin, että On löytyisikö koti helposti? No tuntuu kyllä sille, että näitä kissoja menee aika hyvin, koska mulla on myöskin siellä kolmejalkainen kissa, jolle tuli kaiken kaikkiaan kahdeksan eri tarjousta, kotitarjousta. Ja tämä kolmejalkainen pikkunen lähtee nyt loppujen lopuksi sitten Suomeen. Niin siellä hän oli semmoisen perheeseen, jossa on ennestään jo kolmijalkanen. Aivan siellä on kolmijalkanen kissa ja sokee koira, Että se on hyvin niin tietoisia siitä, mitä eri, äh, erillisiä toimenpiteitä tämmöinen kissa tai äh, koira vaatii, joka, jolla on jonkunlainen liikkumisen rajoittava Este hmm. olemassa. Eikö aika virkeä tämä kolmialkokissa. Erittäin virkeä, <tos> leikkiä, hyppii joka puolella, tuntuu, että se jalan puutos ja hännän puuttuminen ei, ei rajoita sitä kissaa millään tavalla. Joo, joo, joo se voi olla kyllä, että tämmöiselle, tämmöiselle kissolle löytyy myöskin sitten koti, mutta täytyy vain tietää, mitä on ottamassa. Ei ole helppoja tapauksia. No helppoja, mutta ei myöskään vaikeita. Tämmöiset kissat vaatii omat erityisjärjestylynsä, mm -hmm. miltä puuttuu jalka tai jotain, tai ovat sokeita tai kuuroja. Niihin ne vaatii pikkusen erilaisen kohtelun ja huomion ottamisen, mutta mahdottomia ne ei ole. Ei varmastikaan, että siinä on haastetta. Siinä on haastetta, että se olisi tosi mielenkiintoinen kyllä tuollainen tapaus. Joo, kyllä haastetta siinä on. Joo, mutta myöskin sitten vähän erilaista, että se ei ole ihan vaan se ihastuttava kissan pentu. Joo, voihan siis tietysti tavallaan voi sanoa invalidisoitunut kissa olla myöskin todella ihastuttava. Totta kai, totta kai, eihän se luonteeseen. Ei vaikuta millään tavalla luonteeseen. Joo, joo. Otetaan tähän väliin vähän, vähän kevennystä, eli musiikkia. Ja noilta pyhtääläisiltä, jotka tästä jo lähtivätkin, niin oli yksi toivomusten Remu Aaltosen viittävaille 2. Kuunnellaan se tässä välissä. sinen selvästi on kun tuikki. Sinin silmässä loisaa, kun tuikki tähden taivaan. Kevät, kesän, syksyn sateetkin tätä aihetta ja mä tässä välissä ihan muistutan, että jos teillä on jotakin ideoita tai mitä haluatte ikinä ottaa yhteyttä, niin meihin saa sähköpostilla yhteyden kattiradio@gmail.com at, kattiradio at Eli meille voipi kirjoitella ja kysellä ja, ja mitä tahansa. kimin kanssa ollaan kyllä ihan päivittäin yhteydessä. Mutta tuota, yksi asia, mikä minua niin jollakin tavalla suorastaan huvittaakin, kun sä puhut siitä, että miten sulla on niitä kissoja siellä kotona. semmonen määrä, semmonen määrä nyt ja tuota, että mitä sun päivittäiset rutiinit, että sullahan on aika hurja urja rutiini siellä kotona, että ei siellä ihan niin kuin laakereilla levätä ja kissoja vaan rapsutella? No ei todellakaan, siis tämmöisten sairaiden löytö tavallaan löytö kissojen tai koloniasta tulevien kissojen kanssa on erittäin paljon työtä. Et, Siis rutiinit on puhdistaminen, syöttäminen, lääkitsemiset, seuranta. Ja sitten siellä on vielä kaksi kissaa, jotka on liikuntapuutteisia tai liikuntarajoitteisia. Hmm, hmm. Vielä erittäin paljon aikaa. Oliko tämä toinen sitten, jonka takarajat on vähän niin kuin halvaantunut? Tai noin niin tuota, oliko hän se, jota tämä nainen piti siellä Pipo sisällä. Kyllä joo. Tämä oli kun, <tos> joo. kun me mentiin sinne niin tällä oli kaksi kissaa, josta toinen oli villasukan sisällä ja toinen oli Pipon sisällä. Ei se päässyt pois sieltä? Ei, ei päässyt. Molemmat oli niin sairaita. Ikävä kyllä että tämä pienempi kissa, jolle annettiin nimeksi Tiina, menehtyi. Oli niin huonossa kunnossa, että se ei enää sitten jaksanut, ja. vaan se todella menehtyi. Kyse oli muut. Sanoisin, että Ehkä kolme viikkonen pikkunen kissa, joka oli aivan siis herpeksen syömä, nuhainen, silmät tulehtuneet, aliravittu, niin kuin nämä kaikki kissat olivat aliravittuja, niin koska tällä naisella ei ollut edes ruokaa näille kissoille. Se syötti niille jotakin ihmeellistä puuroa, jota se toi omasta kaupunkiasunnostaan. Ai aika ja kissat oli siellä sitten kaiket päivät. Joo. Ja olivat sisällä? Osakissoista oli täysin sisällä ja osakissoista oli ulkona ja sisällä. Joo. joo. Et, täyttä arviota meillä ei ole siitä olemassa, että kuinka kauan nämä kissat siellä on ollut. Mutta tämä ihminen, joka meille tästä vinkin antoi, niin se sanoi, että sen ainen on ollut siellä ainakin viimeiset viisi vuotta. Todennäköisesti näitä kissoja on siis ollut alkujaan huomattavasti vähemmän, mutta kun siellä on uroskissat ja naaraskissat sekaisin, niin on selvä, että ne synnyttää uusia poikasia Totta koko kyllä. aika. Totta. Ja kissa tulee raskaaksi kaksi kertaa vuodessa. Ja kantaa jonkun 60 päivää. Joo, 60 päivää suurin piirtein ja voi synnyttää kerrallaan jopa kahdeksan. Joo, että siellä on aikamoinen kuhina kyllä. Ky joo, ja siellä tota, tuli meillekin eteen yllätyksiä, koska ensinhan meille arvioitiin, että kyseessä on 80 kissan. Mutta lopuksi, kun saatiin sitten kaikki ovet auki siitä valtavan suuresta talosta niin niitä kissoja löytyi lisää lisää ja lisää ja tämänhetkinen arvio tosiaan meillä on noin 150 kissaa. Ja teillekään ei tietysti mahdu teidän varjopaikkaan. Ei mahdu tällä hetkellä mihinkään varjopaikkaan, koska kaikki varjopaikat on niin täynnä. Että ne oli pakko? Jättää sinne takaisin. Me okay. leikkautettiin Tallinnassa eläinsairaalassa. Ja, ja tuota, sen jälkeen palautettiin sinne takaisin. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Muuta vaihtoehtoa meillä ei ole. Sitten pienet kissat saatiin lähes kaikki sijoituskoteihin. Et niitä todella on ympäri eestiä. Et nyt olisi olis sitten kissanpentuja saatavilla jos... Kyllä kissanpentuja olisi saatavilla. Osalle me olemme saaneet kodin, osalla ei ole kotia. Hmm, hmm. Niin sä kerroit tuossa. Aamulla, kun soiteltiin, että sun täytyy pestä sen yhden, yhden kissan pyllyä koko ajan ja rasvata ja hoitaa. Aivan. Se, tämä kissa, just, jonka jalat ei toimi, niin se myöskin tekee alleen kaikki, koska se ei käy laatikolla. Niin se ei pääse. Se ei pääse sinne. Joten mä pesen sen kaksi kertaa päivässä. Käytän salvoja, että iho pysyy kunnossa. Karvotusta, sillä hän ei enää ollut siellä, koska tämä rouva, kun se piti sitä siellä pipossa, ei huolehtinut myöskin. Myös sen hygieniasta, eli kissan kaikki karvat oli palannut pois, ulosteiden ja virtsan mukana, ja myöskin se oli aika pahoilla haavoilla. Nyt ne haavat on lähes parantuneet, ja mä pesen sitä, ja sitten joka kerta kun mä näen, että se on tehnyt, niin tietysti se pestää vielä uudestaan, mutta vähintään kaksi kertaa päivässä mä sen pesen. Se suostuu siihen? Se suostuu erittäin hyvin siihen. Joo. Että ehkä itsekin tajuaa sen, että se helpottaa. Todennäköisesti se jo, jollakin tavalla sen ymmärtää, et, että se auttaa sitä, se peseminen. Joo, joo. Ja sitten sulla on sellaisia, joita sä joudut syöttämään. Joo, mulla on yksi kappale semmoinen, jota pitää syöttää. Se on niin pieni, että se ei syö itse. Eli mun, mun pitää sitä syöttää joka kolmas tunti. Okei Tiedät, että tiedätkö sinä olet äärettömän energinen, mutta pikkuisen huimaa jo tässä vauhdissa No onneksi meitä on kuitenkin siis perheessä kaksi ihmistä, että niin, toinen että... vuorotellaan esimerkiksi yöllä yleisnöösten nousemista ja sen kissa, pennun syöttämistä Syökö se maitoa vai jo kiinteätä? E, siis ainoastaan maitoa. Ainoastaan. Se on niin pikkunen, että se syö ainoastaan maitotuotteita. Tai siis äidin maito, kissan äidinmaitoa vastaan. Joo, joo, joo, sellaisia on olemassa kaupoissa. Kyllä on joo. Ja sitä kissamaitoa, jos ainakin ihan tavallista kissamaitoa on myös? On tavallista kissamaitoa, mutta se ei ole sairaalle kissalle riittävä ravinto. On sitten eläinkaupasta saa sen erikoisen ö, pienille kissoille tehdyn ra ravinnevalmisteen, jossa on siis maitotyyppinen, mutta huomattavasti voimakkaampi ja ravitsevampi kuin tämä kissamaito. On niin sehän on äidin maito, että siinä täytyy olla aika paljon. Kyllä joo, se on samantyyppinen kuin kissa, äidin oma maito. Joo, joo. Miten sä olet ajatellut nyt sit omalla kohdalla, että kun sä saat nämä terveeksi? No tietysti mä luovutan niitä eteenpäin, mm, Et mm. siis ei ole mitään järkeä perustaa uutta koloniaa omaan kotiinsa. No ei, ei. No ne ei kyllä lisääntyisi sitten teille. No ei todellakaan. Meillä joo. ne ei lisäännyt Kaikki kissat, mitä mulla itselläni on, ne on leikatut, rokotetut, kiipistetyt tai siis sirutetut. Sirutetut, joo. joo. Ne nämä, nämä omat kissat sopeutuu tähän tilanteeseen, sitten kun teillä jatkuvasti ovi käy? Kyllä joo, siis mun omat kissat on alusta asti oppineet siihen, että sieltä tulee kissoja, koiria ja kaikkia muitakin eläimiä. Tulee ja menee, ne on oppinut sen kanssa, ne ei negatiivisesti reagoi tilanteeseen. Joo, joo, joo, joo. Se on, hienoa. Se on hienoa. Ja sinullahan on aika pitkä, pitkä tuota tausta tässä eläinten hoitamisessa. No, nyt elokuun ensimmäisenä päivänä tulee 29 vuotta täyteen, kun mä olen eläinten kanssa tehnyt työtä. Ja sä olit Kolmoordenissa Ruotsissa? Joo, Kolmoordenissa, Etelä-Ruotsissa, mutta on koulutettu, eli mä olen eläinlääkäriasistentti. Eli siis käytännössä tarkoittaa melkein samaa asiaa kuin ihmisten puolella olisi sairaanhoitaja. Joo, joo. Ja sulla on kokemusta vähän isommistakin kissoista? Kyllä, joo. Siis <tuh>, mullahan jo. on kolme mä hoidin kaikki kissaeläimet, eli siihen sisältyy niin leijonat, tiikerit, puumat, pantterit. Kun kaikki muutkin kissaeläimet. Joo. No niiden kanssa saattaa tulla vähän isompiakin vahinkoja, jos No niiden kanssa pitää olla pikkusen toisenlainen mentaliteetti ja suhtautuminen, koska silloin puhutaan kuitenkin semmoisista suurikokoisista kissoista ja semmoisista villieläimistä, jotka pystyy myöskin tappamaan ihmisen. Kyllä, kyllä. Et nämähän nyt ei kuitenkaan vaikka olisi kuin villikissa. Mun mielestä semmoisia villikissoja ei edes ole olemassakaan. Se on ihmeellinen termi. Ne kissat on arkoja, ne pelkää, ne puolustautuu. Ne eivät Sehän, ole joo. villejä. Sehän siinä juuri on, että kun aina sanotaan, että se kissa on niin ilkeä ja kaikkea, eihän ne, eihän ne ilkeitä ole. Ne puolustautuu, ne pelkäävät. Aivan. Siis, ihmiset aina puhuu semmoisesta villikissasta tai metsikusta kissasta. Mun mielestä sellaista ei ole. Mä en ole vielä semmoista nähnyt 29 vuoden aikana yhtään ainutta. Mä olen nähnyt ainoastaan arkoja kissoja. Arkokissa saattaa käydä päälle kyllä. Se tulee päälle kyllä. Joo, ja, mutta jos sä käyttäydyt itse erittäin rauhallisesti puutsen kissan kanssa, ettei tee yhtään nopeata liikettä, se kissa vaistoa näkee, että se ei ole uhattu, se rauhoittuu. Niin sehän se juuri on, että jos se kokee olevansa uhattu tai ahdistettu johonkin nurkkaan tai jotain, että se ei pääse sieltä sitten pois, niin totta kai se pelkää. Me, Silloin se... Joo, se puolustautuu. Se puolustautuu. Se Ihminen tekee ihan samalla tavalla. Niin. Se puolustautuu. Niin, tietenkin. Joo. Ja, ja kissa tekee myöskin samalla tavalla. Joo, mutta sulle on saattunut sitten koirien kanssa tässä vähän, vähän isompia vaikkoja. No joo, koirien kanssa on, on purtu ja nyt viimeksi koira pelästyi ja se vetäsi mut niin, että jalasta meni nivelsiteet ja olin keppien kanssa pidemmän aikaa. Joo, joo. Sä suhtaudut siihenkin hyvin positiivisesti. Ei tähän kuole. Aivan, ei siihen kuole. Ja tässä ammatissa on niin kuin otettava se huomioon, että kissat puree, kissat raapii, koirat puree, sä voit kaatua, mitä hyvänsä. Se on otettava huomioon. Se on otettava huomioon. Ja muuten tosta tuli mieleen, että, myöskin se, että vaikka on ihan tavallisia kotikissoja, ja sulla kotona, niin varsinkin vanhempien ihmisten niin pitää olla varovainen niiden kanssa. Kyllä Että joo. ei kompastu niihin ja, ja meilläkin kun on välillä, kun on semmoiset formula-ajot, formula niin tuota sitä ei tiedä, mistä kautta se kissa tulee. Aivan. Että Sä... se menee jalkojen välistä ja sivusta ja vaikka mistä. Just se on kuitenkin eläin, joka käyttäytyy oman oppi, opitun mallinsa ja geeniperimpänsä mukaan. Mm -hmm. Ne saattaa olla hyvinkin aktiivisia ja juosta ympyrää ja hyppiä sinne tänne, niin vanhempien ihmisten kannattaa pikkusen katsoa, ettei ne jalkoihin jää. Kyllä, kyllä joo. Et se vanhemmille ihmisille tosiaankin, on itse tiedän, tiedän hyvin sen, että on ollut monta kertaa tilanne, että meinaa kaatua, kun, kun ne juoksee. Mutta sitten täytyy vain oppia niin katsomaan koko ajan. Joo, täytyy oppia katsomaan, että ne siellä jaloissa ei Joo, ole. ja seurata, että missä ne on ja joo. tietää, että mitä se nyt seuraavaksi tuossa meinaa touhuta. No niin, eiköhän meillä tässä nyt ollut sitten tämän ohjelman kaikki. Hommat pyhtääläiset kävivät kertomassa pörriste ja Kim kävi kertomassa nyt tosta hankalasta tilanteesta, mikä täällä Virossa nyt on näiden kissojen kanssa, ja tosiaankin, jos vaan mahdollista, ottakaa yhteyttä, kertokaa, millä tavalla te haluaisitte, voisitte auttaa, niin kyllä viedään asiaa eteenpäin. Ja hyvän mielen siitä saa jokainen itsellensä. Ja kiitos sullekin, tulit haapsalusta asti. Yhtäkkiä ponkasit. <hätä> ja tata, nyt otetaan viimeinen musiikkia. Kimilla olikin oikein tosi kaunis, kerrottu. Eva Eeva Dahlgrenin Engel i rummet. Se on todella kaunis. Kaunis kappale, että päätetään tällä erää siihen. Kattiradio sulkeutuu. Moi moi. The right. un